Zintzelik irrati antzuten ariza dute, geiz erretegi asaio informatiboa, eta gaur ostirala bada ere, asteburua huru bat eta urrengo astetikan aurrera, gure herrian, hemeno errenterian, Mikel Azulokoek antolatzen dute, herrien astea, hogeita bat garren aia, hogeita bat urtea, ja, herrien aztea, antolatzen, ba, ba inbeste eta inbeste gauza antolatzen ditun, ba, Ba, elkarte hau, Mikel Azulok. E, telefonaren bestaldean, Mikel Azulokokide badaukagu, Joseba, Kaixo, Arratxaldeon, Joseba. Hola, Kaixo, Arratxaldeon. Eta, bueno, lehenengo gauza, ba, esatea, ba, bueno, ze mugu zabiltzaten, ez da, ogeita bal, ja, nahi zeto, ogeita balgarrena izan, pentsatzen dut, ogeita balgarzenean ere, lanta lan ibilikozaretele, ez da, jaba, eskeneko prestaketak egiten. Bai, lan paradisiakoa, lanta gozatu. Ekainan egin genuen, e, ospatu genuen, Mikel Azuloren hogei urtea. Hogei urte jai ozela Mikel Azulo. Eta oso festa politxia izan zen kalean, espiritu politx bat eta espiritu horrekin egin diogu, hogeita bat herrien asteari. Mm herrien -hmm. astea, ziera batean, bueno, ez dakit, eh? jame pixka memoria egiten, ez? pixka bat e, erakusteko, hemen gure herrian, ba, Ba, beste arriatatik etorri diren ba, lagunen ba, oiturak, bisimodua, janaria jaskera, kiskuntzak, es alakoak esagutzeko Mal, beste alde badikamaitare ba, bueno, ba, munduan zehar gertatzen ari diren hainbat ba, eta hainbat injustizi ba, salatzeko, es Ez dakit nik, ogeita bat urte horretan, urte horretan ez orte den jungeiago alabiak egiten dituzu, eh, oa indikan ustatuta, ala ez arte duen hartu oa indikan ere injustizioi exalatzeko, ba, ba ez dakit artea undiagoa edo beharra undiagoa, ez, ez dakit, nola ikusten ba, zu? Ba, nik uste dute parean daudela, parean daudela injustiziaren muinan dugu beti jende eta herri bizi nahi dutenak eta haien ospatuz, haien bizizaren trabak, salatuz, hola segabiltza. Eta aurten, ba, kompazio batera, e, ingo dugun lehen egun aste artean, bizizaren pincelkadak, mm -hmm. eta erriko izkunzen mapa. Hoi da, e, liburuska bat eta bideo bat. Liburuskan pensatudugu, askotan doku egu tendentzia pensatuko emigrantetela, karentzia duen persona bat, ez dauke lanik, ez dauke paperi, ez dauke gure hizkuntza, ez dauke gure ae, azalaren kolorea, ez dauke seguridadia, ez dauke, ez dauke, ez dauke, batea dugu, lau emigranten biziza, ondo astertua, sakon astertua, eta hor ikusten da oso barri bitorizan egin un, etorkin bako izada gure zako promesa bat, dago kargatua, etorki, etorkin, etorkin bakoitza dago kargatua, ez bakarrik bere bizizan esperientziakin, bai dara bere aurrekoen esperientziakin. Tartu dugu laukazo, Ekuador, Senegal, Marruekos eta Ukrania. Eta bum, abatean, atea zaigu e, gure bizi lagunen oien bizitzan, bai Ameriketako, Asienda territorte retaniente, nasiende taqo espaiencia, sigorcas tratatu sindioak, mm -hmm. argitudu zen alego eta esklabitudiaren herentziak, argitu du Marrueko zen, Marrueko zen greba langileen greban eta zigorra biurzu garzela, aurkitu dugu aurkitu dugu Kerdanian, eh, Siberiara, zera campo, campo de concentración biartako E, hemen bizi den baten ama, aitona mona eta biraitona biraiton bira mona. Ola esperientzia mundial bada hau gehu urerrian, txertatua. Jende konkretu bat zuen gan, bueno, bako izaren gan txertatua, eh, baina munduko esperientzia osoa. Eta aldi berean, aldi berean, Horregatik ez dia, honetako gehiago eta, eta beste alde gutxiago. Oiegu, kaso guzti hietan, ikusten dugu, bai patean etorria bai paperi gabeibilitakoak, bai e, egoera oso lazean, de, familiako e, bildu beharrean, eta hortan, kriston adorea biziza aurrera ateratzeko eta bilatzeko biziza duin bat. Eta, lehenengo egunekoa. Hori, Mikela Zulonizango da, ratxadeko zazpitan, azte artean, ez da? Azte zazpitan. Uh -huh eta azte azkenean berriz, leku berean, Nikela Zulokartean, eta ratxaliko zaskiten bai, ere bai, bai ba, eta da, Isa, Isa Marín, herriko ba, ezaguna, eta zin ziliko partaidea zandaiteke, ba, ba, ba, ba, magun du izaldi bat, izaldi bat, eh, gaur eguneko Alemania, nola bizi den azkeneko etorkinekiko, eta repuxatukiko, eta eztabaida ez dabaidat, hori Merkelen jareratik, jende Ino, eskuinekoa, eskerrekoa, bestelakoa, eta bere esperientzia urte urteluzetakoa, a, nahi, alemanian, emigrantekin, e, e, estudiantekin, Leonardo, Leonardo da Vinci programa dela, Edo Erasmus dela, e, Ikiroletan, usasun gintzan, ozera, oso esperientzia bera zarauka eta bere berari ezkeni diugu itzaldi bat, Eber esperientzia eriguz eta gaurko alemaniko erariguz mm, Gainera berak esperientzia urtea Dara eta Bertara jundako Jendearekin lan egiten, bertakoenkin lan egiten Baita eta gainera orain oso Bueno, oso modar nesango dugu Eta edo asko entzuten den Gauza dela, Alemaniara alemaniera claro. ba, iristear, hidritxin nahi dute ema, baidu, baidu. Siriar Eta aferniar Siria, Grecia, Grecia, Hungría, Corazia, eh, istoa televista ikusten duguna baino bilatuz ez es, eh espetakulo ba sufrimientoarekin baizik eta sufrimientoren arrazoiak eta trataera eta nola egiten dien gausak. Uh -huh. Al grano del asunto. Eta, bueno, jarrituko horrela, bale, josea. Eh, ostegunean berri ja ostegunean ya... gozatu. Azuldeno gozatu. No gozatu. Daukego japoniako eh chigo yoki i puincontalaria. Kimonoz jantzita baino da gutxiena, kimonoz jantzita jantzigabe, baino ipuin Japoniarrak goizean aurrentzako, biteriozko leuka aurrentzako, ilu bat aurrentzako, eta arazaldean, gauean zinerreinan, nahi dun jende ustiaren zako. Eh, Japoniar er, kontu kontalari bat, uh -huh. marikarrere laguna. Bera bat zornan besida, espasadibusen baberetan jartzen dut nases, eta onontzaino uh -huh. neto horriko da, eta goizean txikien zako, eta gauean ja... Ya... Elduentzako, elduentzako ha, oso, entesgarria. Eta hosti nalean berriz, ba bueno, beste ja klásiko best baita, baita des, palestinari buruz, ez? Puri-puri handagoena, um... eta eongo dira bi, bi proiekzio ehongo da projekzio baten handeri diarte erena, egin zen e, delegazio bat, egin zukun zen bisitan e, palestineroa indala urte bete Mikel Azulere parte hartu zuen, eta handere handu zen delegazio horretan, Te dago que uste dokumental beru Jerusalem izenekoa uh -huh. eta etoriko da Mugarigabeko, Palestinako arduraduna handiena, bueno, nagusiena edo eneko izenekoa, neko eta ander egongo dira eh bi dokumento hien emanaldean eta ero, egongo da okasioa oraingo intifadari buruz gisaiteko. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Osondo eta ja sartzen gara ja larun batean hemen ja egun osoko uno ay, soko jalla ja, baita Merkadi lori da, xumea eta bere elburua da, e, Kolombian bizikleta bazulo otu dute, be, e, Kanadatik e, Kolombiako iribururaino iristea, eta oain bizikletoiek 2.000 kilometro eraman berdira, e, Santa Santamarkako Arauakon herrira, eta hor dut, ba, merkadi lorikin, launza bat emoan, ba, viaxe horre dauken kostua gitatzeko. E, hmm. Eta da, goizeko e, merkadi lora. Kolombiako Arauako herriari Herriako herriaren umeen sat eh bizikleta giritzi daitezen ba gastua ordaintzeko ba bat. Pentsatzen dute egonbidapena jendarirosteka jurteko, baina bestela de eh, Norbait bali madoka zerbait bertarama eta bueno salgai, bertan suo emateko hortikan saltzeko ere bai posue izango dela. E, I konartzen dira ta kantaus eta gero ja arratsaldean naria ja talean eingo du zuen ekime eh, nagusia, es. Ba, bueno, bat izango da eh Lanpedusako mosaikoaren inguruan ingidu dugu elkarretaratzea. Hoi da mosaiko bataren alan dagoena, Alameda, de eh, Lago Arena eh, mosaikoño, piso de resuego, ikastolako eskaleretan antse dago mosaiko bat eina. Oaindela bi urte ingenun ikelazulukoek eh Ibai gidaritzapean eta izan zen Lanpedusako desastrea, kalamida kalamidadeago ago eta horren kontrako oiu bat moduko batez. Eta orduan horten ja erabaki dugu eta larun bat horretan oita batean razoldeko zazpitan nahi dugu egin konzentrazio handi Eta piraztatu dugu dokumentu bat irakurzeko, irakurriko da euskeraz, gazteleaz Gaztel, eta Gaztel, arabieraz. Gero mikrofona da irikia nahi duena, nahi duena esateko eta horrela. Eta orduan bat konzentrazio hori izango da... Eh, Desio batekin, eh, monumentutxo hori, mosaikori, izan da herri osoaren zako oroimen bezalako eh, monumentu bat, mosaiko bat, eta gure herriko duintasunaren aldarri bat bezalakoa. Horregatik, gure gustokoa izango zen, eta nahi daukegun ideiarekin lotuta dihoa, aldan jende gehiena horrea jotea. Mm. Eee... Eh, Aigea, ola zabaltzen idei eta horrela, eta hola ezin, besterik abe. Mm -hmm. Da, okazio bat, herriak, momentu batean, leku batean, eta justo momentu honetan, etorkin jenekin Europa guztia dagonian astoratu ga, momentu honetan, e, oiu bat, herriko e, errenteliko boreretako, oiu eta aldarri bat, e, duintasunaren alde, eta berdintasunaren alde, eta munduko herri guztien, anaik ditasunaren alde. Zaspitan dago hortako aukera Eta, eta egun bukatzeko hortik hangertu dagoen txintxarri elkartean afari Eta urtero egiten duzu afari bat ne, munduko Oskalo seintxuko bai, lortutako jakita eta sukaldari bai, ere, bai, ez? Bai, ortengoan e, armeniako aizango da afaria e, Menu hortxe aukestute, menu armeniarra da Armeniako familia batek egingo du, eta aurten bereziki aukeratu dugu Armenia gogorazteko gure herrian behinzat gogorazko e, e, e, e, aur aurten ospatzen dela Eko ospatzen. Aurten egiten dela aur, ehun urte ehun urte, e, Armeniako genozidio ...itzel bat egin zela mila bederaziohun da ostean. Lehenengo mm -hmm. Gerra Mund erdian, izan zen jenozti bat eunda miliaka, milioi bat esaten da e, armeniarrak izan ziren hilak e, imperio otomano eta imperio zaista eta e, gerran zegoen e, jende bueno, garaiertan eta gerran garaian zegoela gelditu zen e, isildua gero gerra bukatu zen eta isildua gal jarraitu zuen e, Turkian gobernu berijan eta isildu jarraitu zuen eta izan da genozidio astua Mende honetako genozidio haztua Baito, orain dikane or or Orain dikane, ba, gobernuak Eta Turkiarreko onartzen ez duten Genozidioz e, Eta, eta da, hauten, hau ba Egin da Alegin bat eh, Katastrofe horren eh, Onarpena, hori gertatu zela Eta horre, reparazio behar duela horren aldeko ekintzak egin dire, Horten uh -huh. mundu zoan, eta mikera Egin afari horrekin, ordainabe armeniarrak egongo dira afari ondaurretik baiz baso izango dira hori gogoratu ez afari ondoren ba dugune jakiak eta menuaren platere bako izan ze historia eta ze e, ospatizunak egiten die jakio gen inguruan eta hori izana hori izango da afariarena afari mm -hmm. la coche lortzeko ba hoiko hoiko lekuetan, oiko ez, oiko lekuetan Hoy uh colecutan -huh. Chincharri, Arcaitza, Reina, Irintzi, Arche vera Esta es eh, eh, Eta Miquel Azulura Orbil dut eista, no uh -huh. teléfono dut eista. Ba, egu ere, ba ditugemen teléfono, pare, ba, datorren azteko informatiboetan armeniari, buru, sitze egiteko, ba ki, gure lankidari, utzi dizki da teléfono, agasi, que ba da kit, horretan ari dela, ordan urrengo astean deon en inguruan ari tuko gerata, genozidio ahoainez no, ezaguna dena, ba, ber, pixka balba, ba, bueno, kuchin xerbai gaiago jaque treno buenos reuros eta bueno ala ere hor afaria ez da bucatzen herien e, astea suanikanerikan e, delakoia ja, goiserelako gainera oda da, o era talvez berriro goiz, eh. e, goiz esnatu Eta, ja badaukazu eso esnatu esenigo esto marchan tan gau pasa ainda ta seita jarraitzu eta eingo dugu munduko futbol txapelketa ...los Mundiales errenterien... ...ba emakumena... ...bizango da emakumeta ba, emakumena. aldeena... ...da momentuz eskutan artean dauke unak... ...dira bost equipo en arteko munduko txapelketa... ...ein goda eh, alamedan... Ah. ...goizeko amaiketan... ...za uh -huh. ordubik arte... ...goitxigura bera hori... ...eta equipoak dira... ...Honduras... ...Nicaragua... ...Bolivia... ...Paraguai... ...eta Euskal Herria... Hoxe da horten ba lortu duguna. Uh -huh. espero dugu, emendik urte basutera ya izatea ya Mundiala oi ekipokin, alako zerbait, baina momentuz sei ekipokin, obost ekipokin eta Mundiala, futbol Mundiala Mundiala, hau ere aurretik anere egin guatzea joen dira ez dakizema turte, dakizema garen herrien bai. egin zemaitare, gizonezkoekin bai, gizonezkoekin, bueno, astuta baitare emakumezko batzuk ere basuten talde batzuta bai, e, euskalderiko ekipoan handu ziren emakumezko batzuk, baina, bueno, haingontan da emakumeen taldeak Eta gero, Baskaria ingo dugu gautxori elkartean, gautxori elkartea ba, eskuzaba losoz, esan dugu, bai, lekua, eta gure kontura gaztua. Oso, doa, horrela primera. Eta, bueno, taudena borobiltzeko baita da, erakuzketa, ez da? Bai, Opa, zunikal, bat daukagu, eta erakuzketa, Mikel Azulon izango da, eta me, erakusketa erakuzketa, zeaduke, elektrifikazio edo pantanok edo lako gauza hondiak egiten dienian nola jasatzen duen herri xumeak, herrindioak edo eta batez ere emakumeak nola sufritzen duten hoien ondorioa. Eta hoien ondorio nahorrean ze esperientzia, ze burruka, autorganizazio eta eskakizun esperientzia daude. Eta hoxe da horren inguruan erakuzketa. uh -huh. ba, da erakuzketan Hore, amaz eitek ya eta bukeda Pizkatolaxe herrien astea soa biltzen edo ageri, agiri bat ere atea dugu uh -huh. eta, eta kartela eta agiri eta kartela bagai berdinaren inguruan da eta kartelan azaltzen da eskumutur bat uh -huh. zampatzen duna jendea bat esanez, hemen dijun behar duzute eta, hau da, eksiliora, edo emigraziora, edo kanporatzea, edo etxeti kanporatzea, hemen dikun behar ezute. Eta, hau da, esibat, esiestu bat, eta esi banaka-banaka pasutuko zerate. Eta ni jarriko dizuet dizuetze nuen ongozeatea, hau da, hau da, gutxera kartela eta manifiestoa da, ba, bat, zanez, hemen badago, eskumutur bat edo behatz bat edo, Agintzen diguna gure gorpuzaren mohimentuak, gure pensamentuak, gure sentimentuak, agindu nahi dituena Eta gure bizitza boitibera manejatu nahi duna. Mm -hmm. Eta eorren ejemplu, garbi, garbi, garbi ageri, ageri, gerikoa da, oain ikusten duguna, jendea nola jo zuten dan, pa, ba, emigrazen, hemen dijun zute, hemen di pasa bertzute, hemen esintzutegon, honea humerzute, banak banaka iruna cairuna eta guka egin dugun bezela moituko zarete. Horren uh -huh. orren, eh, orren kontrako, ba, bada, eta aldi berean dei bat gure kontzientziari ja duzu hau edo bestea edo bestea, edo isenika beko azen badauden zen badauden, eta ze beharra daukeun ez hauseko zuzen. Xendea. Mhm. Mm Chartelori dios una, ba bueno, weforri antolikusete hemen bertan ikusten hain baina baino kaleratzea ezkeo, tamaña tamaña atera natera eh? bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ondo ondo ikusten Dau da, dela, hundi, hundi, hundi ya bai. Bai, bai, ondo. Ai, karta gutxeago ni hundiak. Bai, bai. era daki du urte. Ta Goian eshartzen duenez leloa baitarez de arresiak. De arresiak. Eraiki. Eraiki, arremanak Arremanak Ba, osegundo, ba, Joseba Ba, ez da, kizorba egeiago gaitzen zaigun Esateko Gure aldetik ambasorionak ema Miquela Zuloko eip Berriz ere beste Kimen eder eta ondiba Tantolatu duzuelako Eta, ez da, kizorba egeiago ezen nahi duzun Nik Eskerrik asko Vale, ba, orduan, gente Ba, Jende guztiakon bidatzen dugu, ba, etzaldietan, ta fari, ta txapelketetan, fulekoa eta bestetan ba parte hartzerata. ta. Tami esker gurekin nagoetatik. Ederki ba, ale. Vale, aio. Venga, aio.